Allahummas salaamu aleikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu shehdona nabiyna Muhammedan abduhu wa rasul. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala innal mu'minuna ikhwa. Wa qala nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam al-muslimu akhu al-muslim. Allahumma salli wa sallim alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallim taslima katira. Falendroym Allahu subhanahu wa ta'ala zotne gitsis Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të merituar më me të drejt përveç Allahut, Ai është i vetmi i adhuruar, nuk ka urtak. Dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i Ti. Ka than Allahu subhanahu wa taala në Kur'an në formulat me të vërtetë, besimtarët janë në vëllëzër. Ëndërsa profeti sallallahu alaihi wasallam thotë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 do të takojemi duke folur për obligimet që ka muslimani ndaj muslimanit, por këtë radh të fokusouar, të përqendruar në një hadith të, të dërguar të Allahut sallallahu alaihi wasallam, i cili na sëron gjashtë obligime kryesore që ka muslimani ndaj muslimanit. Idrëguari Allahut sallallahu ari vësallem ka thënë, muslimani nda i muslimanit ka gjasht obligime kryesore. Kur të takosh, të përshëndesis me selam. Kur të fton, ti përgjigjesh ftej sësë ti. Kur kërkom për e te i këshil, këshiloja. Kura i të shtin dhe falenderun Allahun së panahu ta'ala, thua i jërhamu këlla, Allahu të më shiroft. Kur smuret, vizitoja. Dhe kura i ndëron jet, falja gjenazën dhe lutu për te. Këto janë gjashët obligime kryesore. Edhe pse ne kemi theksuar së obligimet e musliman me da njeri titri janë më shumë se kajqë, po për profeti së rëllavër e simë ka përmëndur gjashtë që janë prej obligimeve më kryesore. Obligimi parë, kurta takosh, vlajnë tëndë musliman të apërshëndesis me selam. A i kemi dhe në hakun e përshëndetjes vlezërve tanë, apo ne përshëndesi me selam vetëm ata që njohim apo kryesishtë më të mëdhenjtë. Dërsa i dërguari Allahut sallallahu alaihi ve sellem thotë, kur donjëri prej ju shtataqoj vllajën e vet, le ta përshëndes atë me selam. Gjithashtu, është pyetur i dërguari Allahut sallallahu alaihi ve sellem për islamin më të mirë ose njeriu që ka islamin më të mirë, që është muslimani i mirë vërtet, çfarë shenja ka? Ose çfarë duhet veproj njeriu që islamit i tjeti mirë, ka thënë, profetit sëllallahu alesrem, të ushqesh nevojtarin, dhe t'ja për selam ati që e një, dhe ati që nuk e një. Madje kufizimi i selamit vetëm për ata që njëhen me njeri tjetërin, kjo është prej, një prej shenjave të kiametit. Vërtet për shëndetja me selam të regon modestin dhe e roberve të Allah së fa në utala. Të regon dhe dëshmonë se ti nuk je mëndje madhë, ti jebë selam të vogli dhe të madhit, ati që e njeh dhe ati që nuk e njeh. Selam i në vetë vete simbolizon dashuri dhe e rritë këtë dashuri. Thotë profeti sëllallahu arihu sëllallam, se kure se përmëndëm dhe në emisionin e kaluar, nuk do të hyni në gjenet, dheri sa të besoni, nuk do të besoni dheri sa të adoni njëri tjetëri atë të të regoj diqëka nëse e veproni, do të adoni njëri tjetrin, do të dueni mes veti, ka thëmë profeti sallallahu a.sallam, atëre përhap një selamin. Përhap jë selamin, bënë që të shtohet dashuria mes vlejzërve. Pra ndaj, profeti sallallahu a.sallam i nëzit pasu esit e ti për këtë vej për kaqë të vyër. Obligimi dytë,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 ve harame të tjera, përziere të dëgjinive, etj. tjera gjëra ndaluara nga sharia islami. Pranimi i ftesës nga ndonjëherë në disa raste është e përqyrer, është e lejuar. Në disa raste bëhet obligim. Kur është obligim, është obligim nëse në dasm, po dasm të ftojnë në si dasmë, po dasmë të cilën josit dasmat ona, dasmë të cilë nuk ka harame. Atëherë ke për obligim ti përgjigjesh ftesës. Fot i dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam, kur ndonjëri prej jush i bëhet ftesë për dasm, atëherë duhet ti përgjigjesh asaj. Obligimi i tretë. Nëse vëllai juaj na kërkon ndonjë këshill për neën, atëherë për hir të Allahut ne duhet ta këshillojmë atë sinqerisht. Dietar thon se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 të regonë që ne përkujdesemi për vlezërit tanë, i dërguarja Allahut, sëllallahu arejo sëllem, ka thënë, ndihmoj e vlajnë tëndë, si do që të jetë, i padrejt, apo viktime padrejtësis, sahabët, radi Allahu anhum, i kanë thënë të profetit, sëllallahu arejo sëllem, o i dërguarja Allahut, në dimë se si ta ndihmojmë viktime padrejtësis, por, si duhet të ndihmojmë mizorin njëri unë e padrejt, tha profetisë sëllëllohu a.s. ndaleni nga padrejtësia. Kjo është ndihma që ju mund t'i afroni t'i afroni ati. Prandaj, ne kemi për të tyrë që t'akshilojmë njëri tjetëri. Njëri ju nuk mund të shpëtoj nga gabimet, nga haresa dhe gjynahet, të gjithë në gabojmë, Këshilu e, si sinqert, është a i, i cili, kur mërvesh se vla i vetë ka gabuar, shkon dhe e takon atë dhe këshilon. Pa dyshim, nëse këj vla ka mëndë në kokë, do të mirë presë këshilon tonë dhe do të nënderoj. Ndërsa ai, i cili fletë më bra pakrave, kë nuk këshilon, kë nuk bën që tjetër betëm se përgojonë me pergjoim, pergjoimi është një prergjunaheve më të mëdha. Është prergjunaheve të mëdha. Besimtari kur e këshillon vllajën e vet, zgjidh fjalët më të buta. Nuk i fletati me kunjë. Nuk e ofendon, nuk e përbuz, nuk talhet me të, nuk provokon ndjenjat e vllajt të vet, sepse e di se të gjitha këto janë sjellje të ulta, të papranueshme në islam. Dhe këto dhe kjo sjellje është prej veprimeve më të ndyra dhe mbjell uritje dhe armiqësi mes njerëzve. Ai që këshillon me sinqeritet për të fituar kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala e takon vëllezhan e tij në vetmi. Pra e këshillon në vetmi dhe jo në publik, jo në sy të njerëzve. Ky është këshillues i sinqertë. Ndërsa ai që shkon dhe ja prezanton apo i shfaq tëmetat që ja ka gjurmuar vëllejtit të vet musliman në sy të njerëzve, ky nuk ka bërë gjë tjetër vetëm se ka turpëruar, e ka diskredituar vëllejtin e vet. Në fakt, këshila në publik është një loj diskreditimi. Ky është u vëzimi i profetit së rëllahu a rejusen për këshilën. Transmetohet se imam Shafiu, Rahim e Allah, ka thënë, kur të më këshilosh, më këshiloh në vetëmi. E jo në publik, se këshila para njerëzve është një loj diskreditimi, të cilin nuk duat a dhegjoj e nëse e bën këte, pra nëse më tërpëror nëse të njerëzve, atëhere mos vënko, kur nuk të mbindem. Haku i katërt, apo obligimi i katërt, që ka muslimanin, daj muslimanit, i përmandur në këta adith, është lutja për vlajnë ton, kur a i të shtin dhe falenderon Allahus, për në talë. Ti themi vlajton, i rhamu ka Allah, Allahu të më shiroft, kura i tështin dhe falenderon Allahun së pa në otara. Sikur se ka thënë profetisë së lëllarësem, kërdo njeri për jush tështin, le të thot, Elhamdulillah. Pastaj, vlajve të cilje dhe gjon, i thot, i arhamu kë Allah, Allahu të më shiroft. A i falenderon Allahun, ndërsa këvi i thot, lutet për të thot, Allahu të më shiroft. Pastaj a i që tështin të thot, Jehdikumullah, ju së lih, ba'alekum. Allahu ju dhezovët dhe regullovët gjëndjen të uaj. Kura i i cilit ështin nuk e falenderun Allahun së panotala. Të pranishmit nuk luten për te. Kyve prim është në përputhje me udhëzimin e profetit Alehi Salatu Veselam. Ndërdetyrat më kryesore që ka muslimani nda i vlajtë vetë, është që ta vizitoj pasi kura i smurret. Vizitet e smurve kërti vonë dashuri dhe afrimitet me së vlezërve. Ka shumë adite që flasin për vlerën e vizitës e të smurve. Dhe një prektyre aditeve është ai i përmëndur në vëllimin e katërt, sa ditëve të sakta të nxjera nga Imam Muslimi Allahu mshirof, në të cilin profeti sallallahu alaihi wasallam thotë kush e viziton të smurin është në një nga kopështet e xhenetit derisa të kthehet. Një ditë tjetër thot profeti sallallahu alaihi wasallam ai që viziton një të smur në në mëngjes gjatë ditës ai do të lutem për të 70.000 engjëj deri sa të ngryset dhe nëse e viziton në mbrëmje, po kënë numur e njësh, pra 70.000 e njësh, lutëm për të derisat të gdhihet. Vetër i drëguar e Allahut, sër Allahur e Islam, i ka vizituar shokët e ti, ku kanë qënë të smurë, dhe është lutur për ta madhë, jo vetëm shokët, por edhe të tjerët, prej jo muslimanve, sa që e kam pranuar Islamin prej, jo musliman, për shkak të zemër gjersis dhe dashuris, për shkak të zemër gjersis, dhe më shurisë, dhe më shirës të profetit të sallallahu a.sallam, si kurse e dini rastin e një hebrej një qifuti që pranoj islamin, me gjitha i si lekejsh me profetin sallallahu a.sallam, i, i vizitoj kur ishte ismur, apo një djelosh hebrej tjetër, i si li ishte në agonin e vdekjes dhe viziton profetit sallallahu a.sallam, dhe i uh, pranun pranon islamin në prezencë të babait të vet. Fot shahdetin la ilahe illallah. Uh, Ëh muslimani kur e viziton vllajën e tij duhet që ti përmbahet vizitës. Dhe prej edukatës ti përmbahet më fani edukatës uh, së vizitës, prej kësaj edukate është që mos qëndroj gjatë tek ismuri sejve në pozitë dhe vështirë. Tregojt për imam Aramash se kjo smur në një smundje kronike. Shkoj njërëzë dhe vizitojnë. Por ata qëndronin gjatë dhe e lodhen e mërzitën e bezdisën këtë imam. Sa që a i u dhe të ruha të shkruaj një sop letër në të cilën tregonte me pak fjal diagnozën e, e smundës nga se buante Këtë letrë e vendosë poshtë jastekut dhe kër vitet o një dhe pyste, i nëzirë të letrën dhe i thoshtë e leza. Kër ështua nëmëri atyre të cilët nuk mërë një në veshë vazhdo një të abeshdistin, atë here u qua imamin dhe i mështetur në jastek, u thoshtë e tashme i smur juaj u shrua. Allah u eshëroj të smurin të uaj. Gjithashtu, duhet zjedhur koha e përstatshme për vizit, në mënyrë që mos e zjojmë të smurin, apo mos e lejmë atë pangrën. Sikur se këshillohet që vizitori të zjedhë fjalet më të përstatshme, fjalet më lehtësueshe, më, më të buta, më të ndjera, për tja lehtësuar smundjen kërën. Me lejnë dhe vullnetin e lautë së panotare. Dhe jo si disa zoti i udhëzoft, që e bëjnë të smunit të ndihet keq, duke a përshkruar atë smundin si të rezikshme, apo të lerë testament, e ku të dihunë se shfartja, o të ndajt trash, pasurin të të rashgjimtarve, si kur me leku i vdekjes është duke e pritur të kdera. Kjo është gabim i rëndë. Njëhet me shkencerisht nga mjekësia, se gjendja shpirëtërore, apo fjarët e mira që thuajnë, ndikojnë me lejnë dhe vullnetin e Allahut së pano tala për të rritur, për të shtuar optimizmin e njëriut dhe kjo ndikonë shumë në përshpetimin e shërimit. Pra nda i drëguar e Allahut sërë Allahu a.s. në ka uldhëzuar, në ka mësuar që kur të vizitojmë të smurin të themi këto fjallë. Shumë shkurt, për më një kuptim, shumë fjalë, më një kuptim, jesë zakonisht të mapë. La besë, të huru në isha Allah, s'ka gjë, qëfë pastrim, gjunahesh në dashtë Allaho, kjo s'mundje për ty. Disa djetarë kanë thënë, se kur besimtari s'muret rënd, dhe është në agonin e vdekes, pra në momentet kura jeshtë shumë afer në botës tjetër, këshilohet që në një rast të tjil, duke qenë se ismuri e shumë afer në botës tjetër, vizitori të këshilohi që të ketë mendim të mirë për Allahun së fanë o tala, që të ndahet nga kjo jetë me mendimin e mirë për Allahun së fanë o tala dhe të shpresoj në mëshirën e Allahun së fanë o tala e të apërgëzoj me gjenetë. Dhe obligimi i fundit i përmëndur në këtë hadith të ndëruar, prej obligimeve që ka muslimanin dhe i vlezërve ti në fe, është që kur vlaj ti në fe ndronë jetë, ti a fargjë në azen e të lutet për te. E pra, obligimet që ne kemi ndaj vlezërve ta në fe, nuk marim fund me largimi nga kjo botë,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 Idrëguari Allahot s.a. në një hadith thot, a i që prezentohet në gjenaze, pra në gjenaze në një muslimani, dheri sa t'i falet namazi, kë shpërblehit me një kirat. Dhe a i që qëndron dheri sa të varoset indjeri, shpërblehit me një kirat. I thanoj, idrëguari Allahot, që shkë kirati?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 Elusim Allahun s'pana utala që t'na mundësoj për ti realizuar këto obligime nda i vlejzërve tanë, që vlejzërve tanë në fe t'u japim hakun me sa të mundemi. Elusim Allahun s'pana utala që t'na i lehtësoj veprat e mira. Elusim Allahun s'pana utala që mos n'a privoj nga shpërblimi i ti ima për shkak të manksiz dhe dobesiz. Son, po më jaftoj me kajqë për të mbyllur pjesën e partë të këti misioni dhe pas një pauzet të shkutër, bidh një la, me lejna dhe fundet në Allah, do të vazhdoj me disa këshilat të përgjishme, këshila që në ratë pari kam për vedhën time dhe pasaj për blejzrit, emi musliman dhe mutrat muslimane. Salallah, o la nebina Muhammad, o la alihi, o sahbihi, o sëllëmet e sinimin këthira. Bismillah, walhamdulillah, o salatu, o salam, ala resullillah. Nderuar shikues. Më vazhdojmë pjesën e dytë të emisionit, si kurse, u para lejë më rova, në këtë, këtë minuta të këti emisionit, prajë sa kanë betur, dëshiroj të këshiloj vetën time, por dhe vlejzit dhe mi dhe motrat muslimane, me shpresë se allë do të nabëj dobi këshila, dhe këshila i bëndobi besimtarit. Vërtet, <coughs> obligimet e muslimanëve nda njëri tjetërit një atë shumëta, por nëse ndo njëri i prinesh nuk mundet të realizuat të dhe jo të gjithë jemi të atë për të realizuar ato të, gjithë, të gjitha obligimet, Me pak të ajgje që kërkojët prej nesh, është që mos i dëmtojmë vëlezërit tanë. Mos i bem pa drejtësi askujtë. Të mos përgojojmë askëndë. Të mos shkelim derin e askujtë. I dërguar i Allahut sërëllahu aleyhu e sëllëm thotë, <gjuh> musliman themi në themin e klapa, i vërtet, a i që ka besim në blu.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 duke e porositur këtë që thot fjal, ti thot për gojuesit këto fjalë ti na dhurove se vape prandaj ne po t'dhurojm këto hurma nëse ja tu e kuptonte ky dietar i madh këtë çështje, çështjen e përgojimit e cila është shumë e rrezikshme, ata të cilët përgojojnë të adinë se pakësojnë se vapet dhe se vapet ushkojnë të përgojuarve. Në një nga këvendimet e Gjafer e Sadik një bur ofendoj dike prej muslimanve. Imam Gjaferi e pyëti i tha, o njëri, a ki luftuar ti kundë romangve? A i tha jo, A ke luftuar ti kunder persianve? Tha jo. Pastaj, Gjaferi e ngriti zerin duke than Sufhan Allah. I lartësuar qofta Allahu. Shpëtuam preteje romakët persianët dhe gjithë femë huesit, a nuk spëton nga gjuha jote muslimanët por i lëndon ata leti friksohemi allahut subhanahu teala e mos shkelim derën e vëllezërave musliman se nderi i muslimanëve i vëllezërave tan në fe është i shenjt mos harojmë se shejtani përpiqet me të gjitha mënyrat për në izbukuruar gabimet dhe gjunahet e mëdha, sa që të mendojmë se nuk është të një gje e madhe kushe disështë farë ofendimi njerit dhe talja me tjetrin. Në fakt, kjo gje është mjaft e rezikshme. Ndo është ajo që fyëjmë apo ofendojmë, është mëj mirë e mëj devodshëm të kalau, së panautala, se sa ne. Në ku jemi ne nga e budardaj radi Allahu anhu i cili në pjesën e fundit e natës në gjdo nat në pjesën e fundit e saj lutej për 7-10 vet nga shokët e ti i përmën të një për një me imra, një list e gjatë me imra ku jemi ne nga imam Ahmedi, Allahum Shiroft, i cili, kure takoj njëherë, djalin e imam Shafiut, i tha ati, babaj ytë eshtë një prej atyre për të cilët unë lutem gjdo dit. Gjdo dit, imam Ahmedi lutë i për mësuesin e ti, imam Shafiut, Allahum Shiroft, Allahum Shiroft që të dy. Ku jemi ne, nga imam Shafiu, të cilin, kure qërtuan disa ziliqar, sa i viziton të imam Ahmedin, kë imam Shafiu, Allah më shiroft, u ka të thanë. I tha, ata i thanë, e si viziton atë që është mi vogri së aty në më moshtë, në mësuesi e viziton të nëzhenësin. Ndërsa, imam Shafiu me dukatë,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 Shofshin ata të gjall, apo dhe për ata që kam vdekur. Të lutemi, për ata që janë të pranishëm dhe ata që mungojnë. Kujdes, mos gjurmojmë të metat e vlezërve tanë muslimanë. Mos shpifim e mos përgojojmë. Të kshilojmë njerë tjetrin për hirë të allaudhë së pano talë. Të bashpunojmë njerë tjetrin për pun të mira dhe dhe vëtë shmëri. Shofshinat të gjallë, apo dhe për ata që kam vdekur. Të përpiqemi për të bërë të gjitha hapaqet që sigurojnë harmoninë dhe dashurinë, dhe rregullojnë marrëdhëniet me vëllezrit tanë. Elusim Allahun subhanahu wa ta'ala, Zotin e gjithësisë, që t'i bashkojë zemrat e muslimanëve dhe të forcojë vëllazërinë në fe. O Zot, na falne dhe vëllezrit tanë që kanë besuar para ne. Dhe mos lejo që në zemrat tona të hyj as pak zili dhe urrëti për ata që besuan. Të lutemi u Allah, ndihmoi ata që na bëjnë padredsi. Të lutemi u Allah, na ndihmo ndaj atyre që na luftojnë. O Zot ën, lartësoje Islamin dhe muslimanët dhe poshtërso po shtërojë munafikët dhe pa besimtartë. O Zot, na falne, tan, besimtar në falë ne, prindri tanë, dhe gjithë besimtarë në ditë në kiametit, të lutëm jo Allah, në jebë mirësi në këtë botë dhe në botën tjetër dhe në ruaj nga dënimi i zjarit. O Zot, mos i shmangë zemrë atona nga e vërteta, pasi që u dhe zove ato, në adhuron nga mëshira jote pakufishme, vërtetë, thije gjithëdhrues Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima katira. Dërnimision e ardhm. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.